Kaixo Irratizaleak eta ongi etorri Osterabe lurreta murmurre irratzaioko beste saio batera. E, gaurkoan Maritz eta gaukasu berriz, Kaixo Maritzu. Kaixo David, ongi etorri gusti oi 87 Irratira. Etxean gustora sentitzen gara eta horregatik jarraitzen dugu Euskal Herriari kaso egiten eta, bueno, gaurko programan e, bintzat lur eta murburreko errora bultatuko garela nek azarien borroka azarituko gara eta inzuzen hemen Euskal Herrian eta, bueno, kotatuko dizuegu pizkat gehiago. <mintyatik> Bai, joan den apirilaren bian, Bizkaia, nekazal sindikatuak bere amabigarren kongresua ospatu zuen. Gaurko iluntasunean biharko harritasuna bilatzeko ibilbideak lelopean. Sindikatuaren ustez, nekazaritza egiturasko krizian dagoela eta biltxarrean transizio baterako neurriak ira, iragarri zituen derion izan zuten itzorduan. Ezti ingurari begira, sektorea zaharkituta dago bizkaian. Ondorio du e, sindikatuak, e, eurek egindako kalkuloen arabera, nekazari eta beltzain askok lan hautsiko dutela datorren hamarkadan. Euneko irurogei eta irurogei eta artean dauden, erretiroa dinetik gertu. Ondorioz, datosen amarrurtean, e, mila bosteun baserri inguru ringuru berriak beharko dira sektorean etorkizuna bermatzeko. Jende gaztea eta ekoizpen eredua agroekologikoa lehenetzi behar direla esan zuten. Euskari Nagusiaren esanetan, argi dago elikadera sistemak aldatu, aldatu behar ditugula. Ez da irankorra elikagaiak munduaren punta batetik bestera eramaten aritzea. Europako Batasunaren nekasaritza politikaren ardatz berria da tokian ekoizten dena, tokian kontsumitzea. Horretarako ezin bestean pertsona gehiago ekarri beharko dira baserrira. Kongresoan izpide izan zen beste gaietako bat, elikagai sintetikoa izan zen. Horren ekoizpena Euskadin debekatzeko eskatu du sindikatuak, ezin eskoa delako bi ekoizpen eredu kontrajarri defendatzen jarretzea. Sakoneko hausnarketak eta heraldaketarako proposamenak maigaineratu zituen kasal sindikatuak. Eta horretarako berba egiteko Eni kidea den Ametsladis Lau gonbidatu dugu gaur Lur eta Murmur irratza saiora. Bueno, getorri amets eta mila esker e, gurekin e, goteagatik. Rapatu dugu amets banaketan, kotxean dago. Espero dugu izuna esgartzea gurekin hitz egiteagatik. Beste e, lagoratuko eta egingo dugu jai bat Izuna ordaintzeko.. daintzeko. da. <gülsor> <gülsor> bueno, amets... E, E, hasi aurretik, e, bueno, e, orokorrean gizarteak pues, e, sindikatuak badu ezagutzen dau eta hori, baina, baina bueno, uste dugu gutxi ezagutzen dela nekazal sindikalismoa gaz. Itz, e, azaldu laburretan pizkabate e, zer den e, nekazal sindikalismoa eta beraien ezaugarri nagusienak. Bueno, eh, Zango nuke, eh, eh, bueno, nekazal sindikalismoa sortu zen eh, irurogo eta margarren amarka, Euskal Herriak, eh? irurogo eta margarren amarkadan ja Franko, Hiltzer, Zegoela edo. Eh, ba, bueno, ezke azkenean gure sektoreak, eh, ba, ez daugarri oso bereziak ditu eh, ba, sindikal gintza urbanoarekin zer ikusirik ez dutenak, mm -hmm. eta sortu zen apur bat, eh, lanbaldintzak eta defendatzeko bai, baina batez ere ba barbeiterren arteko batasun bat bilatzeko, ez? Eh, eta ordainik gaur egun esango nuke horri jardaituta, eh gaur egun ekasal sindikalgintza banantzen da alde batetik ba serbitzuak, ba daudelako aseguruak abokatu eta gauza guti hoiek, e, gero beste alde batetik formakuntza teknikoa eta politikoa eh en Bizkaia kasu honetan garrantzi handia ematen diona mm -hmm. eta bezalde batetik ja, ba lan politikoa, eh? Sapuru bat ideologikoa, ba apur bat beti gainera defendatizan izan dugun ba heredu bati lotuta, ba, egiten dugu lan ideologiko guztia. Orduan hiru zutabe horiek <coughs> e, dituela eh gure sindikalgintzak esango nuk Os ondo, horreke balio zaigu azaltzeko batez ere elkarrizketa horetan hitzgingo e, ditugun gai buruz eta gurenttzuleko beto uller dezaten edo ditzaten bertan atera zerituen ondorioak. E, derion esan, izan ginenok, horrenttzun ba, genuen ba, buru bueno, test inguruk eskagarria marraztu zenutela, zenutelata, bereziki elikadura sistemak eta sektorearen egoerari dagokionez, zeintzu dira gaurko il eta bide batez e, biharko argitasunariako ibilbideak. Bueno, e, guk da, e, dara gu ikusten, zeindan, eh guk jiada eh a marka dak ikusten iluntasuna zein danez, zona ba apur batek nekasaritza edo beltantza industriala edo intentsiboa heldusenean, eh oraz izen ja gure gainbera eta ba sistemak egiten duena da horretan sakondu, ez? E, guk esaten dugu, bueno, sistema kargi eta garbi esaten digu beti gure eredua eta berak proposatzen duena E, era bate, batera garriak direla eta orduan e, bere asmoa da intensiboan e, sistema mm -hmm. intensiboan gero eta gaiago sakondu ez, eta zentzu horretan ere gaur egun eskaintzen digu ba, elikadura e, sintetikoa ez o sea, ez doa apur bate gure eredua defendatzen egiten duen da berean sakondu, eta, eta urrengo pausua izango da ba, e, pertsonei elikagai sintetikoak eskeni ez Eta horriak eriztuen arraizkoa ikusten dugu, eta uste dugu guk e, ere kontragen behar dugula asko zakontzen. Bai, e, horren inguruan, e, bueno, ere horrek ekarri duena da, ba, belaunaldi errelebola falta, ez? Eta, bueno, kongresuan haipetzen duzuen, gazten inkorporazioa, ba, ba, funtzeskoa da, e, sektorea aurrera egite, egiteko, ez? Baina, E, Badaukazue proposamenak lola, nola lortu daiteke? Hori, e, bueno, e, badakigu zelan dagoen lurraren egoera Euskal Herrian, eta eta hori, e, e, zelan egin, egin aldogu ba, gazteak e, inkorporatzea zert, sektorean. Bueno, beitu. gu e, kalde batetik ikusten duguna da. E, hemen, e, gure sektorea oso precarioa da, oso, mm -hmm. Batez ere, diru laguntza publikoen kudeak eta gaitik, ez? Azkenean, diru laguntza publikoek e, eukitzea, lurra eukitzea da, laguntzen dutenak eta ez eredu bat. Hori hasieratik e, ezan behar da. Baina gero, guk baditugu alternatibak eta eta eta kasu realak ere, eta ikusten dugu, gaur egun, e, etorkizuna etorriko dela, sektore honetara, e, eredu baten alde egiten badugu, baina gero ere, E, proiektu kolektiboen alde egiten badugu. Oza, mm -hmm. ja, ezin dugu itsegin, e, persona bat, baserri bat, bera bakarrik guztia jaten. Mm Hori -hmm. e, ja, ahaztu egin behar dugu, eta gure zat, proiektu kolektiboak egakoak e, oza, sea, funtsezkoak dira, eredugarriak dira. Bestale batetik, ikusten dugu, emakume onek arpena, ikuspegi feminista daukagun, Emakumeen ekorpena arpena, ezin besteko adela, guk E, beste gauza batzuk kontuta hartzen ditugula, e, ekoizpenaz aratago, ba, dela zaintzalanak, korekak, e, botere arremanik gabeko arremanak, e, eta uste dugu hori ere, gure sektorearen erdian ipinibar dugula. Eta hirugarren irugarren anka bat esango nuke ere dala emigratutako e, jendea, Euskal Hergiratu den jendea, e, beheraien lurraldetan, zerritarrak izan direnak Eta uste dugu izan daitekela ere beste e, pieza klabe batez e, errelebonetarako. Ez nozki lan ezera me, e, eskulan merkea bezala, eh? <hum> ozera ze jendea bola tratatua izaten da sektorean intenziboan, e, guk ezaten dugu, ba zerritartatze berriak ere, e, ba hori, e, ba, euskal herri da torri den jendearekin e, lortu dezakegula eta noski, gazteak, ba, zela baina gaztei eskaini behar diegu, zeho, zer bezberdina. Ose, hauregun gugadak egu diruak eta ozioak zen garrantzia duen. Eta justo, gure sektoreak hori ez du eskeintzen, ez? Ja. Ez, dirua ez ozioa, orduan, asmatu beharko dugu, e, ba, antolatzeko modu berriak, bizitzeko modu berriak, asmatu beharko ditugu, erakarriak izango direnak ba, perfil guzti hauentzat. Baina, ja, ere, hor, ere du bat de aita, zemea, etan ibakarrik, etan ire familiatik dator dena, horreta haratago, ere du berriak behar ditugu. <gum> bai, eta duintasun ekonomikoa bilatu ez, eh? esan zanduzuna, eh? oso precarioa dela, eta, eta zelan bilatzen dugu hori, ze instituzioaren bitartez, pues, ikusten dugu boa, ez gaude asko lortzen, ze, ze planteamenduak... Eh? pentsatzen dozuen sindikatutik. A hori oso komplikatua da galdera irean esutea. Jakinda. El Hori da, hori da. Batez ere, e, bueno, gure sindikatuari ez esaio gustatzen diruari buruz hitz egitean egotea eh ten gabe, eh. Se nekasal esango dugu beti dago presioak gora presioak, bera, mm -hmm. que si un céntimo para arriba, un céntimo para abajo, ja. O sea, E, azteko eta bain, ez zaigu asko gustatzen horre buruz itzegitea, ze gauza horiek oso fluktuanteak dira, eta ez daude gure esku, ez? Orduan, hori, e, zuk esan duzun bezala, ez daukagu barita magikorik eta ez dugu eukiko, baina orduan, bai pentsatu beharko ditugu bezerrez eta batzuk, ez? Eta alde batetik, ba daukagu, e, haribidez, abeltzantzan, e, transformazioa eta salmenta zuzenarako bidea, e, kamioiari dena saldu behar dean, ez? Mm -hmm. Gaur egun planteatu daiteke, kamioiari apurtsoa saldu, eta gaztanderi txiki batekin ba, beste apurtsoa bat eraldatu eta apurtsoa saltzen azten juan. E, berdina planteatu aldugu ere, hortu gintzan, ez? Ba, tomatea egin beharrean bakarri, bazelanda bilen jendea, hortu diversifikatuetan, saskiak egiten, o sea, egin beharreaguna da, sakondu, apurka-apurka, gu izateko e, prozesu guztiaren jabe. Eta ez, e, distribuzioan diari, utzi, dena gure esku. O sea, gu balakigu distrilozioan diarekin ez dugu lamaituko, eh? Hori kimera bat da, eta hori planteatzea ez da herreala. Baina, baina biak ustartuz, eta purka-purka sakontzen juanez salmenta zuzen honetan, karo, horretarako ere egiturak behar ditugu behar dira iltegiak, behar dira salmenta zuzenerako espazio atxeginak, eh, gauza asko behar dira nekazaritzatik aratago eh, doazenak, ez? Eh? Orduan duan egin behar bena da, estatu oso bat eta estado batek dituen aparato guztiak, Ereduenen alde jarri eta basezerraititakon autonomiaen alde jarri eta, eta eta hemen behar dugunaz da begirada danok e, beste norabide baten jartzeaz. Mm -hmm. Mm -hmm. E, egia da, eta nahiko argi geratu zen, e, behintzate derioko hitzorduan emakumearen papera eta nekasal feminismoaren pisua sindikatuaren berbetan, edo behintzate azken azken urteetako ibilbidean, ez da, e, nola zabiltzate lan hori gaia sindikatu moduan, ez azken handagai e, osa nahiko politikoa eta blaitu behar duena e, sindikatuko egitura guztiak eta, eta bereziki afiliatuekin, zera, o nola baitera ipatu duzu hori, baxen nagusi asko dagola, baina bereziki ere gazteakera akartzeko igual modua izan daitekena. na. E, eh bai, bueno, beti esaten dut, guretzate feminismoa bombazo bat izan zela. eta eta feminismoarekin harremana eduki dugu ere, ba, e, mundu urbanoarekin harremana eduki dugulako, ez? Mm -hmm. e, azkenean, e, joe, ba, ateratzea zure basergitik eta irira joatea eta gero intzutea ekonomilari batzuk esaten, ba, bizitza zentroan eta zuk egiten duzun garrantzea dela eta Bueno, banik uste dut guri e, irauli egin digula dena, ez? Eta egia da, bueno, e, nik uste dut emakumeak e, kontzientzian handia daukagula ja, e, guretzate feminismo askatzaia dela, eta sektorea bai ala bai, hortik pasatu beharko dela. Eta egia da maimiztoan ere, edo uste dut e, e, orokorrean, e, sektorean, hazi e, e, direla ja gulertzen, E, hortik datorrela etorkizuna, ez, eta guretzat adibidez, oza, igual beste bat entzat, txorrada bat izango da, eh? Baina guretzat gure kongresuko ponentzian, ez? Ba, lanak aintzat hartzea, edo bazerriko lanak izango balira bezala kontutan hartzea, eta gauza horiek esatea, mm -hmm. eta idatxita gelditzea ponentzia baten, mm -hmm. ba, kerizun aurrera pautua da. Egiada agian, e, gehiago espero zitekela, ez? Zeguk egero, egiada daukagula diskursoa, asko garatuagoa. Baina, bueno, guke uste dut erabaki genuen bidea dela, e, holan, ba, astiro-astiro, ez? Juan e, Txapie emoten ez zaten moduan, uh -huh. eta nik uste dut e, bagoa zela, oza, sea, bagoa, ez? Abiadura, a ver baixango da izango dena, eh? Baina niko ez dut gaur egun ja, eh gure sektorean beintzat edo gure sindikatoko zeran asumituta dago dela eh gure eredua feminismoari lotua dagoela. Uh -huh. Eta bueno, hori ba itzela da, eh. Ondela 5 urte amen sektorean, ino, bueno, hoste eta ja, que ya igual urte gehiago ya pasatu dira Marich, porixo Jakin, porixo. Right. <laughs> Baina amen lehen, inorke zuen esaten feminismo hitza, eh, gure sektorean. Osea, buah Bai, orduan, bueno. Bai. Pues hori, baina ahora ere uste dut aliantza, o sea, aliantza edo eh, asko era gutzi digula iriak, es? eh? potente, oso potente, aisanda. Mhm. <totipa> Bueno, asko irakutze eh, eh, ekasten dugu iritik, eta iriak bebai asko ekase behar dute eh, landa ere mutik, bebai. Mm -hmm. bye, bueno, bye. Eh, amets, mai. Bueno, amets, maiatxaren amaseian, eh, bekeeren aurrean, eh, nekazaritzako eta lekadurua guru jabetzaren aldeko eragile asko batu ginen, food for future, future gai ospatzen ari zen zenbitartean. Eh, bueno, eh orbarruan elikagaien sintetikoaren eko ekospenearen alde hitz hitz egiten zen eta eta bueno, eh sindikatutik e, aspaldi aspaldirenduzue ausnarqueta honen buruan eta eta bueno, e, zein bidetara garamatza agronegozioak elikagaien sintetikoekin Jo, bai, eske beitu. Bueno, alde batetik eh Oso, oso pozik gaude, e, olako bat etortzen denean ez, daukagulako tendentzia itzela gure sektorean elkartzeko, mm -hmm. zebeste lasgoniko ikin, eh? yeah. <laughs> eta bueno, e, gure etxat ere bizka eitar bezala, ba, e, ez, osea, egia da, e, batzuten ematen du behar dugula olako etxaibat, ba, Nafarran bezala, makrogranjen kontrako mm -hmm. plataforma horretan, zenbat egitura, eta zen bat e, pertsona eta elkarte desberdin batu direnez. Ere da, zeho zerren kontra joan behar izate alkartzeko baina, bueno, e, nik, oza, sea, uste dut oso e, valorazio polita egin behar dugula eta egingo dugu, egingo ditugulako gauza gehiago, ez? Baina, bueno, azkenean, e, agronegozionek egiten duena da, lenezan dugun bezala da, sakondu beraien etekinetan. Orduan, ikusi dute ja, nekazaritza eta beltzantza industriala, amaitu dela, oza, sea, ja muga bat duela, ikena da mazdezi, Bai, xe hemen askenean ongarri kimikoak tope bat dauka. Ongarri kimikoek tope bat daukate, botikek ere bai, e, orduan beraiek ezin dute ja gaiago sakondu negozio horretan. Heldu dira ja azuzenik eta orduan zer egin dute? Bueno, bilatuko dugu beste merkatu bat eta aurre zaie, hau eta orduan asko ikasten dute gutaz, eta orain eskaintzen ligutenada superhasangarria dena, ez es increíble. Sabe, es increíble, da, da, da Bai, eta orduan, e, azken da zakontze bat. O sea, beraien eskema mentalaren, zakontze bat. Ba, negozioa, elikadura beraien txat, negozio bata. Ez da, behar, bizitzeko behar dugun gauza e, basiko bat. <hum> Ez? Ez da, e, lurra, zaintzeko, sortu dezakegun sistema bat. Ez da, bios, biodiversidadean, zakontzeko... E, sortu dezakegun zeo zer, beraiek bakarrik dolarra ikusten dute, eta beste guztiak berdin dio. Eta dio ere orain orainguri eskaintzea plastikoak jateko, tinta, berdin dio. Osea, ez dago, ez dago ezze bez, bakarrik dago negozio bat hor. Uh -huh. Eta hor, lan handia pedagogikoa egin behar dugu, jendeak kontsumitu ez desan. Porque, claro, bye, bye. jendeak kontsumituko du. Pentsatuz gainera, pues hori, superetikoa dela, eta igual, pues ere hor, veganismoak eta hor, e, erronka handia daukagu ze mogemenu feministan ere veganismoa potentea da uh -huh. eta eta erronka handia daukagu ez, ez dira konturatzen benetan kapitalari egiten ari direla eh? eta claro uh -huh. adibidez e, e, hemen Donostin instalatuko den enpresa, multinazional hori da braz okel e, produktorerik handiena quiero decir eh uh -huh. e, Bai, osea, salduko bai, bai. digute, komo no etiko kon los animales, baina gero beraiek eh, okela ekoizleak dira. Bai, da. Bai. O sea, es que da, bueno, benetan, osea, lotzagarria, eta euskal, Her ego euskal herrian gertatu dena, ze Europa osoan bi baimen bakarrik eman dira holako kolaborategi batilla pertsonei eskaintzeko. Eta biak daude ego euskal herrian. Mm -hmm. Bat tuteran, eta bestea Donostin. Osea, e, gure gobernuak benetan e, totalmente eh gure norabide detik kontra joaten ari dira es eta bai. eta oso kezkagarria da guk eskandiarekin bizitzen ari gara guztia hoe eta eh? bai. gainerako ikusten gizarteak eskatuta osea un despiste general Garo, baina no, no agongo, e? nola es dira agongo despistatuta, baldin eta gero instituzioek e, hau saltzen digute eta ere bat egiten dutela zin, e, zera agronegozioak duen diskurtsuarekin, eta hortik aratago gainera, e, badiruz laguntzen dut eta promosienatu egiten dituzte horlako topaketak e, barrakaldon izan zinenaren modukoak. Oza, nola uler daitek e, e, instituzioek egitea jasangarritasunaren alde, tokiko produktuaren alde, eta gero aldi berean bultzatzen egotea agronegozioaren e, zera a sistema vera. Ser egiten dugu politikariekin Bye. eta instituzioekin. <risa> bueno, ni ni ke bai agurtu dituen, <risa> bueno, urama igual ditu, gaur komentatuko. <risa> bai, bueno, egia da guri guk gure arken itzen genuen eta komentatu genuen, Egia da gure bizke maitea Bitchororoz. Eh, adiera pena hoe elikagai sintetikoen alde, guk eh kongresuan aterata gero, hoyen kontra gen dela. Esan edo dana, mm, ose, azkenean gu ere agenda markatzen ari gara berak ikusten gaitu faktore arriskutsu bezala, bai? Mm -hmm. e, eta hau, esan dudan bezala hazi berri eginda, ose, egin genuen ekimen hori, baina egingo ditugu guaiago eta handitzera goaz Ose, eta argi daukagu guk lortu dezakegula gehien sozial bat gure alde, bat transgenikoekin egin genuen bezala, ez? Mm -hmm. Egia da transgenikoekin ba igual ikasten geundela era, eta guk moratoriak eskatzen genituen Eta bai, moratoriak lortu zire, baina transgeniko gora inkampotik datuz. <laughs> bai, orain guanzinen, bargo, ja, debekua eskatzen ari gara, ez? <laughs> Oza, lurralde honetan, ekoitzi eta kontsumitzearen, debekua, eskatzen zuzenean. Eta, eta, e, baloratu barik nork egin duen hau, baina Italiako gobernuak jada debekatu du, elikadura sintetikoa. <laughs> Italian, eta debekatu du, e, porque ba, kontra la kultura gastronomika del país. Oza, niriru etzenean. <laughs> Itzela, es, baloratzea no, no, no. gehiago, du kultura gastronomika, e, negozio hori baino, eta, pues, Italian egin bada, eta baitu zelako gobernu atzerakoia eta no, no. racista eta danetarik daukatzen. Baina, zinen bargo, ba, hor, e, e, gure alde gindute. Oseak, gu komentzituta gaude, e, zera batalla hu, e, irabaziko dugula, vamos. Eta ez dugula hemen eukingo, olako elikadurarik inoiz. Bai, bai, kostatzen Malia. da, kostatzen da zinezzea hori elduko dela, ez? E, Horregaitek nik uste dut jendea dago pizkat izpiztaute, en plan, ai, hori ez dela gertatu ez flipeu. O eta gainera, gure boruarekin dago kontzeptua, posori, kultura gastronomikoarekin, eta, eta, ba, res? E, ba, bueno, amets? Bai, eta hor parkatu, eh? Eta hor bai, ere, bai. esan dudan, estadu batek dituen aparatu guztiak, Hor, por ejemplo, univerzidadea faktorek klabe bat izan beharko luke. Uh -huh. Eta univerzidadea gertetzen no tiene ideologia. No, ikertu alda de todo. Osea, badago bat ikertzen agroekologia eta beste bat elikadura sintetikoa. Eta hor, eh, osea, nik uste du, benetan behar dela ere posizionamendu bat se guzti hau dator de, de una univerzidad. Quiero uh -huh. decir, norbait azida uh -huh. laborategi baten foroak egiten kon dinero publiko ikerketa vai, vai. baten. orduan Hor ere behar dugu aliantza potente bat mundu horretan, porque azkenean claro, ah, bai, bai, hau ere, e, proteína, bat, ator, beste ere, ez dakit, proteína hauts batzuen bitartez jango dugula komo los astronautas, digo, a ver, pero, ez daukagu beharra izan hori, meze bez? O sea, eta dena da, holan, o sea, azkenean behar ditugu aparatu guztiak gure alde gotea. Bai, bai, eta bueno, ja bukatzeko amets panorama global igual ilun honen aurrean, Eh, ba, bueno, alternatibak baitugu eta, bueno, planteatu zintzuk dira, nela alternatiba hauek. Eh, joateko pizkat eh, positiboki. Horida, horida. Aparte, ver, likadura eh, eh. sintetikoarekin ez dugu bukatuko. O sea, bukatuko <laughs> es, es, es. dugu, baina ez da bukatuko oskal herrian, espero dugu. Ez, <laughs> ez. E, guk beti ezaten dugu. Guk daukagun, pro, guk daukagun proposamen bat. Eta daukagu proposamen erreal eta aterrizatu bat. Eta guk egiten duguna da proposatu sektore osoari transizio e, etapa bat eredu aldatzeko. Eta esaten duguna da azpi sektorez, aspi sektore. Huan gaitezkela pauzu txikiak ematen eta aiipiko dituta adibide batzuk. Ez nebeietan hitz egiten ari bagara, mm hasi -hmm. gaitezke hitz egiten ba hori alde batetik eraldatze txikiak egiten. Hasi gaitezke autonomia forrajero handiagoak bilatzen, hasi gaitezke soja transgenikoak entzen,. O sea, Ba dira pauzu errealak egin daitezkenak e, abelzaei hainbeste suposatuko ez dietenak. Mm Hoan -hmm. gaitezke, belburuak kentzen, e, lurri lotzen dituugu e, e, buru abelburu, belburuak. E, joan gaitezke, pauzu txikiak ematen gauditze egiten hametik eta hamar urtera. Eh? Mm -hmm. e, apur bat gure sektorea mugitu dadin, Hori alde batetik. E, beste alde batetik, oso argi dauka gore inkorporazio guztiak eredu honetan emango direla eta sentsu horretan ere posgarria izan da guretzat baderiok mm honek -hmm. azaritza eskola baten hidroponia irakastetik ekoizpen agrokologikoa irakastera pasatzea mm -hmm. eta orduan argi daukagu ere sentsu horretan inkorporazio berri guztiak eredu honetan izan berko liratezkela mm -hmm. eta bestalde batetik jarraituko dugu instituzioi presioa eragiten zein instituzioak ez dauka proposamenik osea ja. gaur egun Beraien jarrera da, bueno, hemen adina, media, berrogo eta mapik urtekoa da, amar urte eta moin guztia jubilatuko da, jo me quedo komo estoy, ikesto ze muera. Eh? Ba, ay, zenean ay. guk proposamena daukagunez, azkazu egin behar digute. Mm -hmm. o sea, Zela ne justifikatzen dute beraien makinaria eta aparataje guztia? Ba, Zin dute justifikatu. Eta gu hor, ba, estiro estiro, orain proposatu dugu ez, eh? euneko eta marreko malda, baino gutxiago, E, daukaten lur zailetan e, forra jaipintzea eta eukalipto, ez eukaliptoa, ba, ez? Eta, bueno, e, baiet esan digun, ez dute txarto ikusten orduan, badakigu oso pauso txikiak eman beharko ditugula, bai hau da, pauso txikiak baina begirada luzea bai, uhum. sakbuk badakigu noregoazen gure estrategia oso ondo definituta dago orduan, taktiketan asmatzen joango gara joango gara, taktika taktikada ezberdinak e, frogatzen leku guztietatik Baina estrategia argi daukagulako, Oza, gure eredua duga badakigu zein dan, badakigu guk nahi dugula baserroi tarrez osatutako, e, baserroi sistema bat, eta lurrari lotutako nekazaritza eta belfantza bat. Horren hori argi heukinda, apauzuak ematen, astiro-astiro, eta frustratu barik, porque bide hau oso, oso gorra da. da? Baina, bai, bai, ja. nahiko frustra zinadako ba, ba. gure bizitzetan oroko Zara, argi eukinda zein dan gure txaila, sistema osoa, ez gure proposamena politikoa da, eta beti hori e, asko imarratu behar da, ze gu ez gauditze egiten gure, gure lanbaldintzetaz bakarrik. Zenik erikusten eta esken boladan, sindikal gintza tradizionaletik bakarrik norberaren lanbaldintzak. Baina guk ez dugu esaten hori, guk ezaten duguna da, guazen sistema eraldatzera. Gure proposamena da, de transformazion total, ez bakarrik gure lisitza. Mundu guztiaren bizitza eta planetaren bizitza ere, bai. Etaragatik da proposamen politiko bat, eta etaragatik irabaziko dugu. Ze beste lan sistema honek ya, ja, ez dauk alternatibarik pertsonentzat. Orain ere inteligenzia artificial, no zeke. Zertan zakontzen ari diraba. Ez daukate. Eta guk bai. Orduan, amore eman gabe ba jarraituko dugu lamean. Hori da eta igual eraldaketa horretan ere sepa pera jokatzen dute kontsumitzaileek eta adibidez hiru handiak eta kontsumo zentro Osa, osadiñoterre eraldaketa ere orraino haiegatu beharko delako, esta. Bai, hori hori da. Ba guke egiten dugu ahal dugu, Eta evidentemente ba, pertsonak, osaguritzat pertsonak dira klabeak eta ba kontsumitzaileak Bagu zaatzen gara ez, orbaiten ditugu re eman zuzenakonsumitzaekin, sorttzen ditugu kontsumo taldeak, zortzen ditugu supermerkatu kooperatiboak, joaten gara, plazaz plaza, astero eta erriz erri, e, orgaitik denda txikietan goaz astero gure gauzak eskaintzen, baina, e, eta hori guk erargitan garbi pandemian ikusi genuen. Jendeak elikatu nahi du guk eskaintzen dugunarekin. O sea, zuk, e, norbaiti galetzen badiozu, nahiago du gure produktuak e, erosi. Mm -hmm. Besteak, baino, loke pasak ez daude eskuragarri, karo, sistemaria interesatzen. Eta, baina lortuko dugu, ze jendeak nahi du. Hau izango da, astiroago duan burruka bat, baina, baina joango gara, astiro, astiro, pues, bueno, ditugun traiznekin, joango gara asmatzen berriak, e, ze bat eta jende gehiago izan, asmatuko ditugu gauza berriak, seguru. hori da, eta irabastera. <laughs> Horri, horri bueno, piko Ba, Metz, mi asker gurekin egotearen eta, bueno, utxiko zaitugu jabanak eta bukatzen eta, eta Basta, bueno, de. etorkizunen jarraituko dugu el borrokak eta garaipetak ospatzen elkarrekin Hori hori izin frustrazioan, eh? da, Hori da, venga, Metz, bezarka den dibat eta animo egun arekin Bai, Berdín, bai, bai, bai, bai, bai, bai, daro gehieta lurrak ere asko dauka esateko. Bi ostegunean behin, arratzaldeko iruretan lur eta murmur. Baratzatik uinetara.